«Божевільним криком!» І дівчина впала, як мертва додолу, під ноги столпищеві. Епілог Троє суддів, прокурор і судовий секретар, посідали за довгий стіл, покритий червоним сукном. Ліворуч від їх на двох м'яких канапах сиділи присяжні. Просто суддів трохи далі посіла публіка, Кільки панночок і паній, двоє троє панечів, якийсь пан з газети кілька міщан. Праворч стояло зроблене з дерева щось підхоже до клітки з двома загородками. В одній було ще порожньо, а в другій, зіпершись на пульт, сидів оборонець од суду. Звелено увести обвинувачених. Первий увійшов високий кремезний чоловік у сірій рештанській куцині з чорною в тюрмі з бородою. Увійшов і став рівно, випроставшись, як солдат на мушті. Силкувався триматись непорушно, але його очі турботно перебігали від суддів до присяжних і знову до суддів. За їм увійшла дівчина. насунута перед хустка ледве давала бачити худе, змучене обличчя. Її очі дивилися додолу, і довгі вії виразно лягали на білих, як бій щоках. Нервово закривала свої схудлі груди гидкою сірою рештанською свитлю. Питають їх про ім'я. Його звуть Роман. Севаш, її, вона каже, Левантина, суддя виправляє, Валентина тополівна, випрано присяжних, двоє мужиків, чотири міські крамарі, а то якісь панки-урядовці. Секретар читає про обвинувачених, чим вони винні, розказується все поряду. Як Романа Севаша піймана на підпалі. Як сам він признався у злочинстві, та ще й у тому, що крав коні. Валентина Тополівна допомагала йому. Це було видко ось із чого. Вона мусила бути у городі, у хазяїна в наймах, а опинилася в дейблях на пожежі. Там її так уразило мордування над романом Силашем, що впала непритомна і змісяць була після того хвора. Досліджуючи справи Сивашевої, слідчий натрапив на цю подію і вияснив, що Тополівна була коханкою Сивашеві, що її бачено разу-рази з ним, що вона жила в струків, була зла на їх, бо вони не віддали їй усіх зароблених грошей. Знаючи все в дворі у їх, могла провести туди Сиваша на підпал. Дійшовши до цього висновку, слідчий звелів забрати ту до тюрми, скоро вона одужала, і оце тепер мають її судити. Роман Севаш каже, що він винен, але сам він, де ще нікого з ним не було. Хоч його тоді мордовано так, що потім два місяці в лікарні гоїно, але й тоді, і тепер він каже одно, тільки він Сам і винен. Більше ніхто. Левантина Тополівна каже ледве чутним голосом, що вона невинна. Приводять свідків. Серед їх нема ні одного, хто міг би сказати щось доброго про Романа або про Левантину. Слідчий дбає про те, щоб обвинувачено, а не про те, щоб виявлено невинність тих, кого він посилає на суд. Перший свідок Денис Сиваш. Суд каже, що він може не свідчити, бо він брат обвинуваченого. Але Денис сам того хоче. Він починає розказувати про брата, як той нічого не робив, обкрадав усіх і нарешті підпалив. Оповідає всю подію з пожежею. Але каже, що Романа ніхто прийому не мордував, що сам він признався у своїх злочинствах. За їм йдуть інші свідки, селяни з Диблів, і всі вони кажуть те, що й Денис. Про Левантину усі говорять, що вона справді була коханкою Романові.